على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأغاة دا انحاق فی الله ذکر کے دو او دا اغیی نسالنا اللہ رب العالمین بیانون فجیع آیات مبارکہ کی دویم نسال نے دا غشا چے مال خرچ کئی خوپ غلط طریقہ باندے دا اللہ درزاد پارمان نلگئی بلکه پاغی که من او اغاوی زبادن ای کئی غریب لے ورکی دارنگی اغلب یا بد ردی وی غریب تنگئی تکلیف وررسی او مفسرینو ذکر کری که دا پا اصل کی مثال و المثال نه دا مثال مثال ذکر کری مطلب دا چه من او اغا مطلب دا ده چې من او اغه مثال ورکرده په ریا سره په بربادي د ثواب کی او دریا مثال د همواری او د مېنې لټي سره ورکرده چې پاګي باندې اسي ډوډي موډي پرتی او زمیدار راشي پاګي باندې شکروندو کی مچداران روورېږي دا غټي نا غ جوړي او خاورې یوسی د غفصلې برباد شي د بدې کارونندبان د زمینمیدار له سفاده میلاو نه شي نولاې بریا کار لم پاخیرت کېسه اجر او بدلنی بیا بدی ب تمه د چېماله به پې سواب میلاېږي خپل عملې بربات کله دی په زباندنو او بدو وردو سره نوکره چېله سره میلا شي مخامخ شي پهې نفقی او مال ماللهګولو خرج کولو باندې ورلهسه اجر نه میلاېږي بلکې د سواب او د اجر نه ب کنگال کنګال شي لکهڅنګه چې په همواره ګټ باندې دوړې پرتیې او فغې زمیندار کاروندهو کې باران سره اغ ف تس نه شي یا ی هل ل نه لا تو بتونو سرقااتې کوم مبر با دي خیرتونونه سر دقات خپل او فبدو رو دو سرا چې غریب سره دې خیر خیر کړه او کاډرا ورلدا زبادي چې ما تاسو سره احسان کړو تاسو سره به خیر کړه کړو او زموږ صدقي باندې زموږ خیراتونو ما میرالو یې او اغا دې لوي چې تکلیف ور رسېږي چې ورلورل ورت خیرات او صدقې ټوکه او بیا دا غنخلی خیري اخلي او دا ورلرا دی خلې پهشان داغ کس یون ف مع له چې لګي خررج کوي اغ مال خپل انناسي د پاه د خوودې خلکو د د نثال پهشان دغ کس دی چې هغه دریا د پاه مال لګي چې خلک میون یو نو میشي وله یؤمننوګلهول یوممل آخره او ایمان نلری الله او ایمان نلری غف الله فورز رستنین سمحلو نمیسال د او کما سال صفوان کشان د هموار غټی نه یومینا غټ غټی علی تراب تفاقب لخوری دوری وخوری تفری ساصاب وابل نور سیګی غیلتی از باران رسی طغیبان شیبدار باران ودی دوی نشی شی اکبران مطر عظیم القطری اکبران چې غټ غټ ساس کی شیبدار اوتیز باران وی فترکهو صلی نو فری دی دل رصفا سوترا زتګان د حاضر پرته د زمیدار ګمانو کی تصدافو زمکلا تاغیر کروندو کی نو تیز باران رووری گی دغا گٹا صفا ستر پاتی فصل ختم شي نو دغا شان دریا کار او داغا شاد و مثال نے چې من او اغا سر برباد کی لا یقدرون علا شیئن قادر بنشی دوی پس شیبان نی وث ببر نشی دوی پس سواب بان مما داغ سره کسبو چې دی کسبګړیدي چې کم ماې لګول نودې سجره او سواب بور ل میلا شي کممهته اوکړو چې کله نودا به بربات شي لا ی خروونه اړ ش و ببر نه شي ددي مما دغ سره چې کړیدي دوي والله لا یدې خاوم کاافیرین اللہ توفیق دا ہدایت نور کئی کوم قافران و عنادیان و لا ہدایت نکئی معنی دا توفیق نور کئی کم لچی ایسال الی المطلوب ویلی شیطاس و, و کتابونو کلویلی دا ہدایت دو مانینی یو اراعت و چاله چالا سمالار کول او دوین دا ہدایت معنی دا ایسال الی المطلوب چی دا لاسا سو او منزل مقصود لے ورور سی نوچی او سرے زدی او کافر دے ان الله توفیق بهدایت نور کړي دا نڅی د لاره ورلنه ده خو له الله رب العالمین ارجع لقوله وهدناهم النجدین هر انسان له الله د لاره خولي د جنت او د نو نقافر لم په دغه معنا هدایت څه چې د جهنم او د جنت لاره ورل له خولي خجون کې دې هدې او عنادی دې د الله کتاب لرا نزدیکی کینا او الدین دي فرست اعزاز او کې کین الله توفیق ده ہدایت نور کې قوم کافرانو لا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء امرضات الله دا مثال د فار د صحیح خرج کوونکو چې په صحیح طریقه باندې مال لګی انفاق په سبیل الله کوي او دا مثال د هغه شه چې په صحیح مصرف کې مال خرج کړي بغیر د جهاد او بغیر د دعوتنا نو بیا تکرار ناراضي چې مخکی مثال ذکر کو چې سوغ د الله فلا رته په جهاد کې مال ورتې نو پدې ځکه عام مصرف مراد د چې د جهاد نه ایلاوه عام د خیر پکارونو کې مال لګې او ثلث آيات مبارکې کین د قبولیت د انفاق د فرباغدوا شہود او ایجابی شرطونه ذکر, شرطو ذکر کی مخک مونږ ویل یو چې پیندې شرطونه د فارا د قبوليت د انصاف په تمیل الله به ذکر کیږي چې توا پاوې کې فل بریز او درې فاریت ایجادی او شہودین نا درې شرطونه تر شرطونه په دې آیات کې ذکر کیږي چې کم انصاف او خرج وکابلېږي یو دا شه د الله د رضا د فارای او نه انده چې د غلو په کوالی او یقیم سره مالو لګی ومثل الذین مثال د صدقات دا کسانو مثال د خیراتونو دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي او لګی اغه مالونه خپل ایبته را الله ده فرض لول درزا وان غید الله وتسمې تن من انفین او په یقین سره د خپلو نفتونونه او یادو سمې تن من انفصین معهنار تصیرې عثمانی را شې کوي په لکوالیو مضبوطیا سره د خپلو ژلوونونه غریښک لکوو مطمین نه د ژړپک لکوالیو مضبوطیا سره مار لوررکئ ممثال ده دی پشاند یو باغ ده بی چې په تن چی پر اوچت زیبان دی چی دا باغ پر یو اوچت زیبان دنی اصابها وابلن چورتیگی اغیل رتیز باران دیروش بدار باران فآتت فا اوک لها بیعفین نورکی اغمی میخ بلی دوچن دوچن ورکای اگر می وې خپل ډېر زیاتی فئنامی فیها وابلن فطر او څو نریږي کډېر باران څیز باران تهونی شي فطنن ملک باران مورل کاخینه فطنن معا تقدیر مدارثه فطنن صغير القدر یکفیها نلری باران چرا پروږیږی دام ورلکاخینه او بعضې موفسی دپل معه په نه دا سره کي چې سره پرخه سر نو پرخم ورله والله بما چاعملونه بصیر الله پاغ چې تاسو کوم عملونه کوئ بصیر لدون کلی نو پهدې ې د نفقي او د صدقي د قبلولو د فار شرطو دو شرطونه ذکر کتل یو د الله رضواني او د عین دغلاغه پوخوالي او یقین او دغه مثال د ربوي سره ورکو ربوا او چت مخام لوي یا شربي زمخي لوي لکه څنګه چې لازمه کا او مړه دا نو دارنګې پر ایمان سره د ذلول لک دې او د ایمان نه درک او د اخلاص تشبیه ورکه د با خثرا کی دغه بار هر وخت نی ورتای او واجب الاوطل دا تشبیه ورکه وابل د غیر انفاق سره اوطن د لز انفاق سره ک لغم الا الله فلا ارتي ورتین ام ور لفیده او ک دیر مال ور کو ام ور لفیده دا او ک لگی ور کو ام ور لفیده او دا ربوتنا مراد لجمهور مفسرين وفنیز باند اوچت از مکالا المكان المرتفع من الارض لربوه لشي با ذكرتونو تي پزمع دراس الراغل ربواه نعامو جمهور مفسرين ویس چه ربوتن پمانا دا اوچت دے سرده نو کم باقت تي پو اوچت و باندی ویداغیمی ومزیداری زکن ورپ لگی هواگانی پی اجوزی راجوزی کی گی نا او کباران دې روشنه تاریخ او بجو مچې دي نه او د رنتی نه نه جوړيږي او حضرت رحمت رحمه الله علیه نقدی امام عبد الرزاق رحمه الله علیه تفسیر کې دې ترکنی نی هغه د ربوتر معنا کړ ته اموار از مكتبان چې اموار از مکر او اوبري فراغې خو یو شان ټوله لریدا نه چې څخه تر او سږه تر او شیخ دروستام رحمه الله هغه بوله را معنا په خربيز مكي سره کولا چې ਸਰبا او مضبوطه زمكي باندې خدمت راشي چې اسکل نكوي باندې مضبوطه وي دې معنا له امام رازي رحمه الله له تفسیر کبیر کې ترجیح ورڅળે را او زموږ پنځبان دي در بوتون معنا امام رازي رحمه الله له وي شهره اشکان نه ځکه کما مکه چې په اوچت زیایبانې کم باخ په پور ته مقامبانې نو د هغې وه مضدارنی ځکه هغه د نهروو دخورړو نښکوي که باران ورې د اغ اووب ورووې که باراننی نو د نهروو او غله نه شو وورخې جولی نو د تون معنا د همواره او برابرز مکهه یا مضبوط از چې پههغې کې فصل کېږي که باران تووشو فصل ډیر ورکې که باران پونه شو نو معمولیون ې پرخورله کا شو وي نرابوتهن كالمفسرين وغادر الاقوال ياتنا اشد زي مراده او حسن بن ابي رحمه الله عليه ويه حموار از مكا او زمو مشايخ او امام مراجع رحمه الله عليه مراد دين غسربا ومضبط از مكرا ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال ذا وثسان والذي خرجه ماله ابتغاء مرضاته الله دپاره دله ټولو د رغاون د ایید الله تې چګ انفسییم اوفیقین سره دخپلو نونونه په کلکوالیو مضبوطیا سره دخپلو ژونونه کمثلی جننتین فشان دی او باغ دی د روتین چې په سر بز <تصفيق> په او کووله نورکئ اغ میوي خپلینی ډیرری زیاتي زیین معه بعضې دچند دوچند کې بعضې د زیین معه کوئ په قثرت سره ورک هغه میډیر زیاتيله لم بهوا وابلن او کو نو رسیږېغې لډیر باران خپل نو لږ بارانو مورله کااف پرخم ور ل کافی د ام خپله نومومن که ډیر عملو کې بهورله اجر میلاويږ خو پهې شر کې خللا او د الله د ضا د پاره کړړی او که لکه عملو کې نو راغې ساب او بد لګ مورله ملاويږي والله همېماتهعملونه بفیر الله سغ س کې تاسوکم وصل الله تعالله علىله خیر خلک محمنن وعلهعالی وصح الم